18. Részfejű körülbelül negyed óráig úgy jutott törökülésbe, mint egy hatalmas hindú bálvány. Még füstölt is. Az újságokat alig olvasta. A nagy emberek egykedvűségével fogadta hírlapi sikereit. Később Bramonnal komolyan azt hittük, hogy megbolondult, mert hol a tőzs, de hol a sportrovatot kezdte tanulmányozni, végül az utóbbinál megállapodott, majd rövid előadást tartott nekünk a kerékpár sport szépségeiről. Nektek, fiaim, a műveltség sajnos tökéletesen megmérgezte és elrontotta az agyatokat. Ti bizonyára nem tudtok kerékpározni. Nem tudom, ugyan mennyibe tartozik ez ide, de én hosszú ideig voltam Párizsban kifutó, és bár te igazán teljesen mentes vagy a műveltség mérgétől, azért kerékpározok veled pénzbe, ha akarod. Bálványunk mély lélegzetet vett, lehunyta a szemét, és Bramond felé fordult. És maga, Satnya védencünk? Ért maga egyáltalán máshoz, mint ebberi ábrázatok leférkálásához? Kiderült, hogy Bremont Hollandiában nevelkedett, ahol mindenki kerékpározik. Arra gondoltam ugyanis, mondta elgondolkodva részfejű, ahogy itt olvasom, hogy megindult a nagy marokkói túra megnesztül Marakesen, át Núnig és vissza. Arra gondoltam, hogy részt vehetnénk ezen a versenyen. Milyen szép lenne, ha népszerűségünk emeteljében egy bicikli versenyt is megnyernénk. Brömon majdnem sírva fakadt annyira sajnálta, hogy látszólag bivaj fizikumú társunk beleőrült az útfáradalmaiba. Ha nem csalódom, ezek a kedves atléták hónapra Marakesbe érkeznek. Fütyös, szerezzék kerékpárokat, versenyezni fogunk, szólt, és lefeküdt aludni. A város üdvivalgással fogadta marokkói túra negyven résztvevőjét, akik befutottak megnesz felől. Körülbiciklizték a várost, majd tovább haladtak a végtelenben nyúló szőlőhegyek között, a nagy kanyarulatokkal megépített szép fehér országúton. sem vették, hogy az egyik szőlőhegy mögül három bicikli kanyadodik közéjük, 14, 15 és 16-os számú versenyzőkkel egy rejtélyes egyesület hálóink-szerű desszében, rövid alsónadrágban és napellenzővel. Délután Tarudantba értünk, ahol a lakosság felvágottal és banánnal vendégelt meg minnyájunkat. Részfejű verést ígért a polgármesternek, ha nem hoz azonnal egy fél liter pálinkát. Egyesületének nevében tiltakozott a város sportszerütlensége ellen, amely szerinte abban nyilvánult meg, hogy a versenyzőknek alkoholmentes frissítő italokat adtak. Alkonyodott, mire elértük Nún városát, Marokkó utolsó pontját, Rio El Oro spanyolgyarmat határán. A város végén fordult vissza a biciklik sora, tíz lépésnyire a spanyol határtól. De Nini, három versenyző megőrült, vagy nem tudják a helyes irányt. Bicikliük fölé hajolva száguldanak, egyenesen neki a határjelző tarka póznának. Nem arra hé! kiabál valaki. Egy stopperórás izgatottú zászlóval lenget. De ezek nem látnak, nem hallanak, és egy kaktussal szegélyezett sík részen a 15-ös már át is kerekezett a határon. A 16-os is átért. Brömont elkapja egy francia csendőr, mire részfejű visszajön Spanyolországból, és úgy üti pofon a gumírt, hogy törött álkapott csal bukik a kaktuszok közé. Óriási riadalom. Futva cipeljük Bramont. Ox arms! Ox arms! Lövés. Leírhatatlan zűrzavar. Mi pedig rohanunk, míg a spanyol határőrök meg nem ragadnak mind a hármunkat. Megmenekültünk.